Càpsules musicals en Rafael Corbí. La història de la música universal. Avui, Natalie Cole. I perquè què aquesta artista? La setmana passada destacàvem el seu pare, Nat King Cole. I vàrem acabar amb aquell duet a prodigi de la tècnica entre tots en dos pare i filla, anys després de la mort de Nat King Cole. Qui era Natalie Cole? Avui ho comencem a descobrir. Aquest va ser el seu primer senzill, una cançó l'any 1975, una cançó de Chuck Jackson i Marvin Yancey, arranjada per Richard Evans. Una cançó que grans de la música van rebutjar amb el seu moment d'interpretar-la perquè en teníem massa, però que ella va portar a terme i va portar a l'èxit el número 1 del Rhythm and Blues dels Estats Units, aquell 1975. Natalie Maria Cole va néixer el 6 de febrer del 1950 a Los Angeles, a Califòrnia. Moria als 65 anys el 31 de desembre de 2015. Cantant, compositora i actriu, filla del cantant i pianista de jazz Nat King Cole. El seu àlbum de debut va ser el 1975 amb aquell inseparable que també va portar doncs, la cançó This Will Be an Everlasting Love, aquesta cançó que escoltem, i la cançó que donava eh, nom al disqui, que també va ser un èxit. Va rebre el Grammy per Nova Artista de l'any, a la 18a edició dels Premis Grammy. Va ser la primera artista afroamericana a rebre aquest premi i també la primera artista de la Blues per guanyar aquest Grammy. Altres enzills varen continuar, com el Sophisticated Lady, que va ser un èxit també el 76, i Or Love i aquest I've Got Love on my mind del 1977. La seva carrera la va començar amb algunes cançons que van registrar per un segil discogràfic i un estudi que portaven Curtis Mayfield. Aquelles demos van emportar un contracte amb Capitol Records, que va portar doncs, com a resultat l'àlbum de debut, aquest Inseparable que han dit de Natalie Cole, que hi havia cançons que sonaven bastant Aretha Franklin. De fet, la mateixa Aretha Franklin, com hem comentat abans, va dir que cançons com aquesta This Will Be, I Can Say No van ser ofertes amb ella amb el seu moment mentre gravava el disc You, però que les havia rebutjat. L'àlbum va ser un èxit uh, instantani amb aquest disc uh, Will Be arribant a ser una de les millors cançons de la temporada. També, Insaparable, com hem dit, va esdevenir un èxit. La nomenava la nova Aretha Franklin uh, i va començar una rivalitat entre les dues internes. Això va arribar al 1977, quan Natalie Cole va guanyar Echa Franklin com a millor artista de rítmum en blues. Una categoria que la mateixa Echa Franklin havia guanyat amb els vuit primers anys precedents. A poc a poc va anar canviant el seu estil musical i es va passar, per exemple, cap al pop. Cançons com aquesta versió de Bruce Springsteen del Pink Cadillac... Això ja era cap a la darrera part dels anys 80. Cançons com aquells I'm star my heart, la balada I live for you, aquesta versió. Nosaltres hem dit pop, però de fet era dance pop del Pink Cadillac i de Bruce Springsteen. Més d'un milió de discos es van vendre d'Everlasting, de el seu àlbum. D'aquell any. Abans havia editat el Dangerous. El 1989 va portar-nos el Good to be back. en la qual també vivien cançons destacades, un àlbum en el qual tenen peces com aquest Miss Like Crazy, que va esdevenir el seu èxit més gran al Regne Unit. una fantàstica artista la qual hem recordat amb alguns dels moments importants de la seva trajectòria artística, com per exemple com va editar cançons eh, com aquestes que escoltarem però només uns segons, aquell Orlo, oh, aquella Anforgeta, el qual ja vam escoltar la setmana passada al 1991. Així hem escoltat la música de Natalie Cole que ens ha acompanyat en el dia d'avui i per eh, acomiadar-la, què millor que el darrer senzill que va publicar. Feia poc havia obtingut l'any 2000 un número 1 en les llistes americanes de música ballable amb el senzill anomenat Living for Love. Tot això, el seu darrer senzill va ser la cançó que escoltarem per finalitzar el nostre espai. Un daydreaming l'any 2006. I quan Anthony Cole s'acomidava amb aquesta cançó que només arribava amb un número 29 a les llistes del Contemporani dels Estats Units i que nosaltres avui volem recordar per dir-li adeu a una de les molt bones artistes amb una gran veu de la història de la música. Avui hem repassat en Atzad y Cole. If any love starts, I'll be there to feed it, loving him a little bit more each day, turns me right on when I hear him say, hey baby let's get away, let's go somewhere far, baby can we go oh, well, I don't care, oh, oh, hey baby let's get away, let's, let's go, go somewhere Thinking of you he's the kind of guy that'll say hey babe. and I'm thinking of you, it's all about you, daydreaming and I'm thinking of you, daydreaming and I'm thinking of you.